Sintonia honek munduko eskualde baten kronika albisteak ezagutsera eramaten gaitu gaurkoan arabiar herrialden kronika Ane Irazabalen eskutik. Mina ba, telefonoren bestaldean Ane Irazabal daukagu arratsaldean ane Eta zu, ba, gutxi gora bera hilabetean behin, ba, e, Arabia Rialdeetako hainbat berri ekarriko dizkiguzu, nolabaiteko kronika bat ehingo diguzu, gaurkoan e, azteko hainbat ba, kontu dituzu eta lendabizikoa ba, estelontziaren atzematea gazan izango zen. Ba, Egia esan nazte buru uste ginen dira, etxialde bireken berrilde jabi herretan, eta horietako bat izan da, ba, este leontziaren antzamatea ez. Larun batean, Israelek este leontziari ba, gazara irizteara gotu zir, eta bon, bueno, eskatzen baren ondizaren erburuatzen, bat, ezberatza, eta elkartasuna eramatea ez. Ez tele Israel en blokea uskatu intenzioarekin aterazen azte santuan sodiatik. Iago gora dintzen moduan, ba, uskatu abukaeran Euskar Herrian eixen zen, gaito nostian eta, eta berne honez. Aldi honetan Israel zaiatu da, nolabai, e, antzematea, ba, bueno, alik eta, eta isilien egiten, eh? nolizatua erabidearen eta erabidearen atenta jaxotzen. E, Eka hilatzen dituzte oportua eran dituzte eta bueno eta deportatuak et deportatuak izan dira es jende askoren memoriaan nseguen ba dio la birte maritmara oncien ger traduzena ere irralgo exercituak eta exercituak ez, flotilla rasatu zuen eta 9 lagun 9 ziren Zerionez, eh, ahortengo ekimen honetan ez da hala izan, baina egia da, aipatzen zenuen bezala, deportatuak izan direla, eta ontziak eh, babere helburu, alkartasun hori eramatiak gazara, ez duela lortu ez da? Ez eta bainera egia da, adibidez zen, etan jajuk, eh, rentzareko bat eman zuen, eh, ontzia zeman honetan, ba, nahiko, nahiko, bueno, bago gorrakerabirizik, eh, aurkantzuan e, laguntza edo elakasunerak ustean ahi batutuen ozirian reilagurea, ez? Gana eskutu gola emilkelako grazunak eta. Eta zure bigarren berriara, berrira pasako gera, Palestina gelditzen gera, aldiontan ez da gazan izango baizik eta zizhordian eramaten gaituzula. Bai ikuriozo izan da, izan ere, azkatarasunaren fularen antzemateak bat egindu larun batean zizkortanian ospatuziren udaraukundeekin ezta. Eta jamazek boikota egin die, ze taldeik zekagintzen egin zekarrendan, ba, uteskunde hori zira. Ba, Zoritzarrez argi utzitute beste behin, palestinako bi alderobin aguzien hau da zata, eta jamazen bateko batasunazionalera ba, inoiz baino urruna goda gola. Eta ez dakitela eniolako intentziorik, ba, 2000 maikako maiatzean zinatu zuzen akorde hori implementatzeko ez. Balestinarrek mm -hmm. etute boskatzeko aukera edizan 2005-ko autoskunde orokorretatik. Oficialak ora indiketzi bezagutzen, baina, bueno, badirudi fatak eh, nola baiz bere boteraren zatian dibatik aldur ezakela... Ba Bat batean zartu diren zarrantagarrien erarinaren batik ez. Bat ez ere, erabideen arrektan diapiztu eta oso famatu den emakusot dikeratutako ez. Azten zioare nahiko altua izan dela, eta horret nola baita undu duke neurtzeko zenbatikoa den. Eta, bueno, ba, beste behin gero targiago geratu bat izko ordania, eta gazkerot aurruna goda dela, Eta horren adibibia da, injustu baitere, elirrak eh, gazako zerrendara egin berrituen bizita ez. Gazako blokeoa ez zenetik, ba, nazioarteko egintari ten bizita jasotzen duenen aldi izan da. Eta jamaz egizan du ba, nola baitu zetio politiko elamikoa apurtzen lagundu dezakela ez. Katarrek eun milioi dolarreko, eunka milio dolarreko indertsioa egin duen. Eta ez zantenean, Midea etea, aqui con dituz zona, serrendaego aldeantakoen kanji uneseremuan, ere eh? mori bizificaketu zen 2008 sortiko abenduaren eta 2009ko urtarrilaren artean hila egoritu zuen eh, erakas. Sortak bitartean, catarrekoldiraren bizitari boikota egitera behituzu eta berriz ere, ba, visita horrek gero tarbia gutxi du. Jamas eh, no la maiquescualdeko anaia meremo gero dagoela. Eta zizuekoan aien gatik ba, gero eta horre nago. <hum> Palestina alde batera utxiko dugu eta beste herrialde batetara pasako gara. Libanon eh, atentuatua izan baitzen, hori indelagun batzuk eh, okerrez eta ondoren protestaldiak eh, ere? Bai, Libanon egoera oso bero dago, ez hosti galean, huizan eh, aljasa politen sekretotako burua, eh, kotxe bomba baten bide zilostean, Baizu garria zidatzen zioa, ez? Jada balau dira idakoak, bata behiruten, eta beste idu, espalditik lizkarrak bizitzan nari den aldeko trinko lehirien, ez? Zidako gatazkak eragin handia du tzipolin, ba, angosietak, ba, xarralasal presidentearen aldeko aldirelako, eta gira geienak alauitak dira, eta sunitak, ba, osion daude, ez? Eta nagusiki lizkarrak gertatzen ari dira, Ba, nagozuk izunita den bat altabane eta xiita den jabal moxe hau zuetan. Eko kriz politikoa, ba, erabat, lertu daitekenaren bildurra ba, oso presente dago. Ez da. Armadak duela egun pare bat, adirazten publiko bat ezin egin zuen, eta zantzioen, ba, bueno, nola baita e, behir dute goa etara aterako dituztela eta nolabait nazio, nazioaren e, bakea eta egonkortasuna jokoan dagoela ez. Eta berriz ere hemen izan balendia darrak representatzen dituzten biztan horrez, leniketa berri marcharen marcha kamala koalizioa dala nolabait interesak zendatzen dituena eta kristaohaintzatie handi bat e, batzen duena eta bezentik gobernuan goeiz boaderdicitaren marcha e, koalizioa ez. Eta, bueno, bat martzoak amalauko alizibak, zirako gobernuaren aurkako jarra bat dauka, ba, eta horregatik, ba, Hezbollari, eta asidiari egotzidie jasanen ilketa ez. Hmm. Eta, bueno, bueno badirudi gautzak berotzen eta berotzen gero da, e, ez dakit oraindik gerra gerrar batzude, nikusi beharko da baita ere, nikusi dut e, Amerikako zatu batzuetako batuetako eman arte, Indar politiko guztiak gauz baretzon zaiatuko dira, baina Sirian egora berotzen den lehinean izugarrizko eragina dauka, ez da? Mm -hmm. Eta badirudi gainera azken hilabetean Benedikto Amasigarna eta Santuaren bizitea eman zenetik, gora eta eta gora egin zuela, ez gaur, adibiz, batu honi ez labilea inguruko agentziak publikatu berri du, badagoeneko eni errefosiatu inguru daudela, daudela Libanon. Mm -hmm. Eta ipatzen ari duzu, e, Libanoko gatazkaua ipatzeko, ba, bein eta berriz, e, Sirian e, gertatzen ari dena, eta zure gaurko azken aipamena, ba, herrialde e, honetara eramaten gaitu. Damaskora hain zuzen, eta bertan izandako dako atentatura. Bai, hori da. Justu e, ospiralean e, Libanoko atentatua gertatu ostean, egundete beranduago, Sirian e, kontxe bomba bat ekistan dara zuen eta gainera dauean aura iriburuaren ibigunean ez eta psikokogetaskasio zenetik iribunean nahiko, nahiko blindatuta nahiko nahiko gordeta babestuta mantendu izan da, eta badirudi ba ba ez Et, are are gehiago hasi dut tentsioa ez armatutik dauden oposizio talde, ba ikusi dute armarik era ginkorrena dela erabiltzea Eta horrelako erasoekin, ba, damasko nolabait, e, nala, nabaskoko errezimenan nolabait minduna idute ez. Eta horregatik errezimenak hiriburua ere bilindatzen eta eta iztena hasira ez. Baina, badago dago, fenomeno bat edabidek asko nolabait hitz egiten ez dutena, baina zirako errazusatu asko zirera hitzutzea erabaki dute. E, bueno, ba, ba, alde egiten duten arri, eldetan txopatzen duten egoera nengatik ez dena dago oso lotuta, eta badirudi espandu egiten badu nola baitenak egindezakela espandaldi berean. Mm -hmm. Beraz, eh, on, onaino gure gaurko Arabiarri aldetako kronika hau, Hemenikan ikan batzutara berrize izango zara gurekin, eta ziur, eh, ziur, ba, kontu pila bat eh, egongo dirala kontatzeko, ba, oro korrean esan dezakegula esan dezakegulako egoerana haiko beroa dagoela, ez? Bye, bye. Sorry, bye. Ba bai, soru bai. Oson gian, eba, mi gurean izateagatik eta laizten arte? Zuei, augur.